«Чи довго ще триватиме похід?» Каратай вражено глянув на юнака, ніби здивований його багатослів'ям. Трохи помовчав, обгризаючи маслак недавно польованого зубра, потім, блиснувши темно карми очима, гаркнув. «Наші мечі – то стріли великого змія гори! Хіба нам думати про те, де скінчиться їх полі, доки я коні вперед, доки я сила вперед!» «Доки мечі гострі перед, доки є вежі, які можна взяти штурмом вперед!» «Навіщо?» – не стримався корінь. «О, нікчемне створіння!» – грізно крикнув Картай, швергонувши далеко в нічні сутінки обгризану кістку. «Про що ти питаєш мене? Чи питає орел, чому він хапає косулю? Чи питає дуб, чому він росте там, а не де інде?» Чи дивується гадюка, чому в неї отрута у жалі? Кожен діє так, як велить Великі Змій гори, наші мечі його, наші коні його, наші герці його. Мені радісно дивитися в конаючі очі ворога, і нема такого щасливого часу, як той, коли земля стогне від жаху під копитами наших бойових коней. Каратай дрижав від збудження. Його товариші скриготіли зубами, а на лицях у них навіть не прорізувалася усмішка. І це було найстрашніше для кореня. Він збагнув що така сила, як хвороба. Вона повинна щезнути, не бути, а стати чимось іншим вона не може. Далеко за високими Альпами орди східних напасників зустрілися з легіонами Риму. У жорстокому бою, що тривав два дні і три ночі, полягли всі ординці. Жоден не здався в полон. А коли на них купами навалювалися легіонери, вони короткими мечами прокоювали собі шиї і падали на землю, плюючись кривавою слиною на ворогів. Корінь і кілька яровитів, що лишилися живими, попали у полон. Їх послали на бойові галери, рикували до грибних весел на Трієрі. Тяжко було кореню. незвично серед різномовного толпища свідомість вбирала нові образи. Ідеї, звичай, жадібно поглинала чутки про далекі краї, про дивоглядних людей. Галера часто плавала через широке море, перевозила закутих у бронзу воїв до південних країв. Там корінь бачив нескінченні піщані пустелі химерних тварин, верблюдів, чарівні білокам'яні споруди, веселкові водограї, чорних людей. Південь дихав спекою, відгуманом кривавих повстань. Густами безлічі людей оповідав про нових, нечуваних раніше богів. Легіонери розносили чутки про божого сина, який буцімто ходив по землі, проповідував нове царство для бідних і рабів, а потім був битий ревнивими юдейськими жерцями. А корінь слухав і дивувався, чи можливо, щоб син Ярдива або Перуна був убитий людьми, чи він дав би себе наглун своїм створінням, адже одне лише гримотіння перунових блискавиць змушує людей принишкнути у своїх притулках. Ні-ні, то вигадка дурних людців, котрі жадають і богів принизити до своєї мізерності. Так минали роки. Неволя тяжко душила вільнолюбне серце кореня. Не міг він примиритися з рабством. Одного разу, коли галера привозила коштовності з Італії до далекої Колхіди, Єрвид вирішив утекти. Під покровом ночі стрибнув у море бо ще завидно запримітив, що берег недалеко. Довго змагався з хвилями, наковтався до ста солоної води, проте прибили його до затишного лиману. Кілька днів та ночей ховався корінь між очеретами, набирався сил, підхарчовувався. Їсти було що, безліч пташиних гнізд на піщаних косах, і сила селенна, «Не розминутися, риби, між водоростями! Тільки нахилийся, помацай, і тикається тобі до рук товстелезна рибина. Викидай на берег їж!» Оговтавшись, корінь почав вибиратися за черетів.